كم تقبل يا كريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأعبد الله ولا أشرك به شيئا، وبالوالدين إحسانه، وبيذ الكربى واليتامى wa min zil qurba wal yatama wal masakin wal ja'id wa ja'izil qurba wal ja'il junubi was sahibi bil jam bil jam gitu ya ikhlab bil jam mending tidak berarti di situ was sahibi bil jam wa banis sabiy wa man malakat aymanukum Inna Allah la yuhimbu man kana muhtala fakhur. Kita lihat ayat yang ke tiga puluh enam ya kewajiban terhadap Allah dan terhadap sesama manusia. Kalau ada solat pasti ada zakat. Kalau berbuat uh, uh, berbuat baik beribadah kepada Allah pasti diringi dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini ya. Jadi beribadah kepada Allah tidak dianggap sempurna kalau kita juga tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi dua dua hal ya. Berbuat baik kepada Allah, beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada sesama manusia, terutama ayah dan ibu dulu. Nah, ini di ayat 36 ada perintah wa'budullah Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah terhadap kedua ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Siapa Yaitu orang-orang yang kikir Dan menyuruh orang lain berbuat kikir Dan menyembunyikan kerana Allah Yang telah diberikannya kepada mereka Dan kami telah menyediakan Untuk orang-orang kapir Siksa yang menghinakan Itu ayat 37 nya ya Kelanjutannya <tuh> Baik hmm. Kemudian Ini ada juga Surah ke nam ya surah ke-6 ayat 151 surah ke-6 ini surah al-an'am ada dicari nah, surah ke-6 ya al-an'am ayat 151 jadi kalau ada orang bertanya Al-Quran menjelaskan membahas tentang ibu enggak tentang orang tua enggak ada gitu ya itu mana? Nah ini Tadi surah An-Nisa Ya surah keempat ayat 36 Sekarang surah ke-6 Ayat ke-151 Sudah ketemu? Ya surah ke-6 Sudah ketemu? Ini tuh ya Ada Ayat ke-151 Surah ke-6 Surah Al-An'am A'uzu bilahee min al shayyua li rajim. Qul ta'ala wa a'thalu ma haram rabbukum alaikum. Al la tushriku bihi shayaa. Al la bihi shayaa wa bil waldeeni ihsana. Wala taqatulu awladakum min imlaq. Nih, jangan membunuh ya. Kan dengan alasan takut tidak bisa uh, ngasih rezeki. Nih, jangan dibunuh anaknya. Nahlu narzuqkum wa iyahum. Wala taqrabul fawahi shama minha wa ma batan. Walā taqdūl al-nassal diḥrāmahu illā bilḥaq. Zalikum uṣṣāqum bihi, la alikum ta taqīnun. Ayat 151 Surah ke enam, Surah Al ke An'am. Katakanlah, marilah. Kubacakan apa yang diharamkan atas kamu Oleh Rabbu, oleh Tuhanmu Pertama, yaitu Janganlah kamu syirik Mempersekutukan Sesuatu dengan dia, dengan Allah Syirik kepada Allah Syirik ya orangnya Syirik perbuatannya Tuh, tidak percaya kan Kalau wa'akimu sholah Pasti wa'atu zakah Setelah menirikan salat, Pasti menaikkan zakat Jadi, korelasi hubungannya gitu ya Tentu yang zakat itu kan Zakat Sudahkah wajib jahat sudahkah sudahnya infak. Nah, kalau perintah untuk berbuat baik, eh, apa beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah pasti ada korelasinya dengan berbuat baik terhadap kedua orang tua. Agama mana yang seindah ini ajarannya? Jauh masya Allah ya. Itu ya. Karena memang ini indah tidak indahlah Islam. Din agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah dinul Islam ini. Bukan karya manusia. Muhammad Rasulullah tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Menandakan Quran bukan karyanya. Tapi bukan berarti Nabi tidak bintar, bukan. Ini ingin membuktikan bahwa Quran itu pure, karya Allah. Itu ya. Dari Allah isi dan teksnya, segalanya. Nanti kan ada yang uh, isinya dari Allah, teksnya dari Nabi Muhammad. Nanti ada hadis kunci. Itu. Ya ini ya. Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Rabbmu Tuhanmu yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia dengan Allah berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu berbuat baik kepada ibu bapa Islam itu ya agamanya perhatikan ke atas ayah ibumu, mudah keimu dari segalanya juga perhatikan keturunanmu Allah rapi, maha sempurna, maha, maha adil maha segalanya Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, insyaallah. Jadi kita berbuat baik untuk ayah dan ibu. Juga jangan lupa untuk keluargamu, untuk keturunanmu, gitu kan. Jadi ke bawah, ke atas, ke bawah. ini. Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu. Kenapa? Karena kamu takut kemiskinan, kan banyak Oh, anak saya sudah banyak takut takut tidak bisa di, dikasih makan itu kalaupun kita kita dalam rangka menjaga ya, menja, menjarangkan kelahiran dengan teori-teori keluarga berencana keluarga kecil yang sederhana yang sejahtera tapi bukan karena takut anak banyak itu tidak takut tidak ada rezekinya karena wa ma min daya batil illa Allah Reskuah. Apapun binatang melata di dunia ini, Allah akan memberi rezekinya. Gitu. Jadi, kalaupun kita berkb, karena mungkin salah satu alasannya adalah takut tidak bisa menyekolahkan atau mendidiknya dengan baik dan benar, bukan karena rezekinya ya. Nah ini. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu, enggak membunuh. Nah itu, itu kan? 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan pertama, kalau sudah ada nyawanya ya, mulai dari 4 bulan, nah ini. ada beberapa pendapat ulama tetap saja membunuh ya, bayinya dibunuh, akhirnya nanti yang tumbuh, kista atau penyakit-penyakit yang lain yang Allah, ya sudah, kalau kamu tidak mau ngandung anakmu, ya tak kasih nih, kista, mio atau apa, nah ini, kan, kaya gitu. Ini. Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa dan janganlah kamu membunuh anak anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka anak anakmu itu dan janganlah kamu mendekati perbuatan perbuatan yang keji, baik yang tampak di antaranya maupun yang tersembunyi dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya. Melainkan dengan sesuatu sebab yang benar Yang dibenarkan secara seperti kisos Membunuh orang murtad nah, Ini nabi palsu, murtad Rajam dan sebagainya Bukan sesama orang islam satu iman saling berantem Saling serang menyerang Bukan, ini tidak jelas nih. Itu. Janganlah kamu membunuh jiwa Yang diharamkan Allah Karena membunuh satu jiwa Sama dengan membunuh semua makhluk yang ada itu ya kecuali yang diperkenankan itu dalam peperangan kisos membunuh orang murtad rajam itu itu demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya diranjam ini kan uh, di negeri ini tidak ada ya itu bagaimana kalau seperti itu nggak ada minimal diranjam hatinya Ayat ke-23, surah ke-17. Ini masih topik kita tentang ibu. Ya, surah Al-Isra, surah ke-17. Nah ini ya, surah ke-17. Sebentar lagi nanti ada kompilasi gabungan dari indeks-indeks yang sudah dikerjakan Bu Erni ya. Pada-adaan mudah bisa ibu dan bapak miliki akan lebih mudah lagi. Buku merah ini enak sekali ya. Tapi ini tuh, lembarannya pada lauk copot. Mohon maaf memang dari sononya, Bu. Dilem ulang barangkali, ya. Nih kertasnya, kertas juga kertas. Apa ini, koran, ya. Tapi isinya, Masya Allah, bagus sekali. Sistematisnya enak. Kajiannya enak. Dibanding buku-buku yang lain. Yang lain bagus, penuh, padat. Mungkin itu juga boleh untuk kelanjutan dari buku ini. Seperti yang biru, ya. Itu bagus, penuh sekali. Sampai-sampai topik-topiknya enggak begitu jelas kadang-kadang. Ada nomor aja 17:23. Oh, 17 surah ke-17 ayat 23. Tidak apa-apa ya. Itu di sini ada Al-Isra, ada topiknya perintah berbakti kepada ibu bapak. Itu ya. Ayat ke-23. Sudah ketemu surah Al-Isra? Hmm. Beberapa tatakrama pergaulan. Ini yang harus diingat di yang diajarkan kepada putera-puteri kita. Kadang-kadang ya itulah anak kita ya. Karena ketidaktahuan. Ada juga yang sudah tahu. Nah ini. Al-A'udzubillahiminasyayupanirrajim. Unqobarambukaan la ta'abudu illa iyyahu bilwalidaini ihsanah. Percaya enggak ya? Ya harus percaya firman Allah. Yang tadi kalau perintah beribadah kepada Allah pasti setelah itu berbuat baik kepada ibu dan bapa. Itu ya. Ummu Rabbuka an la ta'budu illa iyahu wabil walidaini ihsana aya bulghanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma falatan kulluhuma ini ah aja jangan Falaatan kuhumah affi, walatanharhumah, dan kuhumah qaula kdimah. Allah Qurannya. Mana sih agama mana yang aturannya begitu lengkap, begitu jelas, semuanya diatur. Allahumma rabbi, kita tidak dikatakan beriman kepada Allah kalau kita tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Walaupun orang tua itu beda akidah dengan kita. Masyaallah, ya. Apalagi ini satu akidah. Tetap dijaga ni. Wa akhfid lahum janan minar rahmat wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doanya sekolah Berhamhuma kama Rabbayani syirah. Allah mu fiddunubi walidaya warhamhuma kama Rabbayani syirah. Rambungku, aku tahu apa yang Ya, tak kau nusalihin, fa ilnu kanal awalina kafura. Kita lihat ya. Hmm. Dan Tuhanmu, Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain kepada Dia, hanya kepada Allah kita menyembah. Cukup. Hanya menyembah kepada Allah saja, belum cukup ada rentetannya. Kalau kamu beribadah kepada Allah, jangan lupa dan handahlah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, ah, Allah Robi, kita banyak salah ya banyak dosa kepada orang tua kita. Anak-anak kita juga sekarang, nah, kenapa jam segini baru baru pulang, malah kita baru satu kata, anaknya, mama nggak tahu ya, kalau nol-nolnya, wah, begitu ya, ini, masya Allah. Neng tolong belanja ini ke warung. Ah, mama-mama merintah aja, nyuruh aja. Oh, gitu. Itu. Neng salat. Ah, salat. Mama juga enggak salat. Nah, itulah salah salah orang tuanya ya. Neng belajar, deng ngaji. Ah, mama nonton sinetronmu dulu. Nah, ini hati-hati ya. Ini. Anak sekarang kritis gitu. Tapi tetap aja ya tadi itu. Orang tuanya salah aja kita masih harus tetap hormat kepada mereka. Kecuali mereka menyuruh musrik Nah jangan kita ikuti Nah ini Maka sekali-kali ini digarisbawahi Ibu dan Bapak kita ajarkan kepada putra-putri kita Atau mungkin dulu kita lupa ya Namanya juga manusia Banyak berbuat salah kepada ayah dan ibu kita Minta maaf Selagi masih ada Sudah tiada Sudah tiada juga banyak berbuat Berbuat kebaikan ya Sampaikan Pasti pahalanya untuk kedua ayah dan ibu kita. Itulah investasi amal. Amal berbuat baik anak soleh pasti orang tuanya kebahagiaan kan gitu. Wah di surat suratan najis kan enggak begitu. Itu mak keyakinan. Mangga silakan masing-masing ya. Kalau saya masih percaya dengan hadis itu. In mataku ada main kotor amaluhu ilhamin salasin. Anak Adam itu meninggal putus semua amalnya kecuali tiga hal. Sudah koh Ngalir selama Masjid itu ada Pesantren itu ada, rumah yatim itu ada Selama itu pahalanya ngalir Ilmu yang bermanfaat Ya ialah Saya bisa seperti ini kan kerajaan jasa-jasa ibu dan bapak guru saya dahulu Pak kiai, pak kiai, pak ustad Pak ustad yang pernah mengajar saya Dan begitu Masa mereka tidak dapat investasi Tidak dapat amal Tidak dapat pahala dari apa yang kita kerjakan anak yang soleh dan soleha itu pasti gitu. Kalaupun ada yang tidak sepaham dapat, tidak masalah kan masing-masing punya pemahaman. Kita di surat an-najm kan seperti itu ya. Surah an-najm itu surah ke berapa lima delapan. Itu masing-masing kita uh, dalam pemahaman Gitu masing-masing berbeda tidak ada masalah ya. Karena masing-masing punya dalil itu. Oh, surah kelima tiga, surah kelima tiga an Najm itu ya. Karena sana ada uh, ini, ini sering uh, saudara-saudara kita yang tidak percaya dengan amal Kita kita yakin ya kita sependapat soal dosa tidak ada dosa turunan dalam Islam. Jadi kalau ayah ibunya berbuat salah, anaknya tidak tidak kena lain dengan saudara kita Nasrani kan ada dosa turunan. Bahkan Nabi Isa itu disaligkan untuk menebus dosa manusia menurut keyakinan mereka. Dalam Islam tidak ada. Jelas di surah An-Najm nanti dicatat ya. Surah An-Najm surah 53. Di situ ada di ayat ke-38 ya, 37, 38-nya ya. Allah Allataziru waziratu wazr Uhro. Wa al-laysa lil-insani illa ma-sa'a Wa an-na Itu sa sawfayuro ya. Ada di ayat 38 Di sana nah, Itu bahawa seseorang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain Wish, Itu sependapat kita ya Jikalau ayah ibunya salah, anaknya salah, orang tua tidak mengikut. Nah, ya, ayah ayah ibunya berdosa, anaknya tidak tidak menanggung dosa ayah ibunya. Kalaupun ada perbuatan kecil ayah ibunya, anaknya tidak haram. Ya. Perbuatannya, perbuatan ayah dan ibunya berzinah misalnya, seperti itu kan? Yaitu anaknya berbuat salah, ayahnya tidak ayah ibunya tidak memikul. Tetapi kalau ayah ibunya tidak mendidik Pasti kena dong Iya Kenapa anaknya jadi dirahaka? Karena tidak dididik oleh ayah dan ibunya Nah ini. Karena ada hadis lagi kan Se Jika usia 7 tahun disuruh sholat Kalau 10 tahun gak sholat dipukul kakinya dengan kasih sayang tentu Nah ini Yaitu bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ini saudara-saudara kita berpaham dari ayat ini. Jadi eh, buat apa kita mendoakan orang lain? Nah itu kita kita apa? Kita hargai pendapatnya. Tapi yang me, yang memiliki pendapat bahawa ada pahala, misalkan seorang wanita datang kepada Rasulullah, Ya Rasulullah ibu saya punya hutang puasa. Buatnya enggak saya bayarin puasa, Rasulullah. Jawabannya diplomatis Kalau kamu punya hutang Boleh gak kamu bayarkan Boleh Seperti itu pula Ada yang hutang haji uh, Ayahnya ya Dihajikan oleh putranya Nah ini Nah itu ya Tapi berbeda pendapat dari situ Tapi kita satu sama ya Kalau dosa Tidak bisa Kita tidak memikul Ayah ibu kita salah Kita tidak memikul dosa mereka ini kalau soal perbuatan kebaikan tadi itu idza matabnu adamain kota amalhu itu jika anak ada meninggal putus semua amalnya ke, kecuali tiga hal. Itu ada yang menyatakan bahwa hadis kan di bawah Quran. Jadi hadis gugur uh, oleh Quran. itu silahkan masing-masing ya. Tidak usah berantem itu masing-masing memiliki pemahaman. Sudah jelas ya tentang sikap bagaimana sikap kita kepada kedua orang tua di surah Al-Isra Kembali kepada surah Al-Isra Ini Jika salah seorang di antara Keduanya Atau kedua-duanya sampai berumur lanjut Dalam pemeliharaanmu Maka sekali-kali Janganlah kamu mengatakan Kepada keduanya perkataan Ah Allah Rabbi, Ah aja dah jangan Apalagi ini Wah mama Wah apa ngabisin gina. Oh insya ya Ini Dan janganlah kamu membentak mereka itu ya mengucapkan kata ah kepada orang tua tidak dibolehkan oleh agama apalagi mengucapkan kata-kata untuk memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu ah aja sudah tidak boleh apalagi membentak-bentak itu ya dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia Allah Rabbi bahkan dalam hadis kan kalau kamu uh, tidak uh, kalau kamu memiliki kedua orang tua yang yang sepuh kemudian kamu tidak bisa masuk surga karena kedua orang tua itu rugi gitu, gitu kan. Jadi kalau kita masih punya ayah dan ibu, Itu ladang pahala untuk mem, memperoleh surga. Jadi kalau kita tidak bisa mendapatkan kebaikan dari ayah dan ibu yang kita pelihara, kita jaga, rugi gitu kan. Nah, hadisnya seperti itu. Nah ini di ayat 24 Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua. Dengan penuh kesayang dan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah doa. Wahai Robi. Robi Rob, Rob, ya Tuhan kasihanilah keduanya. Sebagaimana keduanya telah menirik aku waktu kecil. Allahuakbar ya. InsyaAllah. Itu tidak akan ada seperti ini wasilahnya. Hakikannya memang Allah. Tanpa kasih sayang kedua ibu dan bapak kita ya. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang-orang yang baik. Maka sesungguhnya dia maha pengampun bagi orang-orang yang bertobat. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat haknya. Kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta secara boros Sesungguhnya Orang yang boros itu Adalah saudara-saudara setan Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhan Innal mubazirina kanu ikhwanasyayatin Wakana syayupanu lirabbihi kafuro Itu ya Ayat berikutnya tentang mubazir Jadi jangan membuang-buang sesuatu Tanpa sebab mubazir. Kemudian di surah Al-Ankabut Surah 29 ayat 8 Ya banyak tahu ya Masya Allah Selama ini kita berbuat salah kepada ayah dan ibu kita Padahal kasih sayang mereka Masya Allah Kadang-kadang ya. mereka tidak makan Hanya karena untuk kita Mereka rela kepanasan Rela kehujanan Tapi apa balasan kita terhadap mereka Pantas ya kasih sayang orang tua itu sepanjang masa. Kasih sayang kita sepanjang galah. E, seringkali ada pepatah menyatakan kalau orang tua jadi raja, kita jadi anaknya jadi ratu. Kalau anaknya jadi raja, naudzubillah jangan sampai orang tuanya jadi pembantu. Jangan, jangan. Ya. Masya Allah. Tidak termasuk orang yang beriman kalau kita ber, kita kenyang tetangganya kelaparan apalagi kalau orang tuanya kelaparan jombang camping Nah ini ya menyadarkan kita sama-sama ya dengan kajian Al-Qur'an ini jadi bukan merasa digurui, Diceramai oleh Ari bukan ini Qur'an yang berbicara gitu ya saya hanya membacakan Sudah ketemu surah ke-29, sudah ke-29 Al-Ankabut ayat ke-8 ya. Sudah surat Al-Kabut ya. 29 829 itu nomor ayat, delap, eh maaf, 29 nomor surat, 8 nomor ayat. Mudah <tuh> itu ya. Di yang lain kan kadang-kadang cukup nomor surat nomor ayat. Sudah ketemu ya? Ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. <tuh> وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ فَأَنذَرْتُكُمْ ۖ وَمَا أَنتُم Wallazina amanu wa'amilu s-salihati lanudakhilannahum fi s-salihin Allahu Banyak tahu kita itu ya ayat 8 Dan kami wajibkan manusia Tuh Dia perintah ini kan Al-Amrulil wajib Amr Perintah wajib dan kami wajibkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang, ibu bapanya, orang tuanya berarti ya. Dan jika keduanya memaksamu, ini Islam itu Masya Allah ya. Kalaupun orang tuanya musrik, belum belum tidak sama akhirnya dengan kita, kita masih tetap dituntut untuk berbuat baik. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersukutkan aku, kata Allah, ya musrik kepada Allah... Ya orang tua kita mengajak kita supaya musrik daripada kita Dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu Maka janganlah kamu mengikuti keduanya Boleh kita Bukan boleh, harus kita tidak taat kepada mereka Kalau mereka menyuruh untuk berbuat syirik musrik Ya Gitu Hanya kepadakulah kembalimu Lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan dan orang-orang yang beriman... Dan mengerjakan amal soleh... Benar-benar akan kami masukkan mereka... ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Itu jelas ya. Sikap kita, perilaku kita... Ah aja sudah tidak boleh. Apalagi ngebentak-bentak diomelin kedua orang tua kita. Jangan. Ya. Bahkan kepada ibumu itu ya di diingatkan. Ya Rasulullah kepada siapa? Saya harus berbuat baik. Kepada ibumu. Terus... Um, umuka ya, Ibumu, siapa lagi? Ibumu, baru ayahmu InsyaAllah setelah tiga kali baru ayah Mana ini? Tetapi kalau orang tuamu menyuruh untuk berbuat musyrik Sirik ya perbuatannya Kamu jangan mengikuti Ini ini sikap kita Tapi tetap ya Kita harus hormat sopan kepada mereka Ajaran yang mana yang sebaik ini? Allah Rabbi ya beda akidah, beda agama, beda keyakinan. Jadi kita harus masih tetap sopan, tetap baik. Ah itu orang sama Islam berantem ya itu barangkali salah pemahaman saja ya. Kita doakanlah. Jangan sampai gontok-gontokan. Beda pemahaman, beda keyakinan, beda pendapat mah boleh-boleh saja, tapi jangan sampai serang-serangan itu yang malu kita. Itu malu sama agama lain. Orang Islam maunya berantem melulu. Ah gitu. Ya. Jangan Berbeda pendapat maka biasa Asal apa dalilnya, argumennya apa gitu Kalau ada pertentangan, pertengkaran Kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah Itu kan surah An-Nisa ayat 59 Itu. Mereka bukan orang pintar juga mungkin mereka lupa ya Kemudian di surah ke-31 surah Luqman Ini nasihat Luqman ini Perlu dibaca ya. Dari ayat 12 sebenarnya ya. Nasihat Luqman kepada anaknya. Anggaplah kita anaknya. Atau kita jadi orang tua kepada putra-putri kita. Di surah Luqman. Itu ya. Insya Allah. Iya. Surah Luqman. Nanti dibaca ya. Jadi mulai ayat 12. Hingga ayat ke berapa ini? 19 ya. Uh, sur, uh, nasihat nasihat Luqman kepada anaknya. Diabadikan ya dalam Quran. Tapi uh, topik kita tentang ibu ini sudah lukmanya dari ayat 14, 15. Coba kita lihat ya. Alhamdulillahirobbilalaihiwasallam. <tuh> 14nya ya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَبِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ يَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَسِيرِ وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَحِبَهُمَا wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wa an tabia sami mina man ana ilai umma ilayya marji'ukum fa'allabikum mimma kuntum ta'malun itu 14, 15, ya dan kami perintahkan kepada manusia untuk apa berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya Ibunya, itu ya. Ini ini, ini eh, ayat 13-nya tadi ya, sinkron. Ayat, ayat, ayat 13-nya kan, jangan menyesukutukan Allah. Jadi selalu ya dalam Quran itu. Sama seperti kalau ada sholat, pasti ada zakat Ada, jangan menyesukutukan Allah. Perintah beribadah kepada Allah, pasti ada perintah berbatai kepada kedua orang tua. Ini. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya digugat oleh Allah. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Dan menyapinya dalam dua tahun. Sembilan bulan mengandungnya susah payah dua, dua tahun menyusui. Bersyukurlah kepadaku aku. Tuh, dan kepada kedua orang ibu bapamu. Bukannya ya. Perintah kepada berbuat baik. Beribadah kepada Allah. Berbuat baik kepada kedua orang tua Itu Bersyukurlah kepada aku kata Allah Dan kepada kedua orang ibu bapamu Hanya kepada kulah Kembalimu Dan jika, keduamu, dan jika keduanya maaf, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersyukurkan dengan aku Kalau ayah dan ibumu menyuruh kamu untuk berbuat syirik musrik Yang menduakan Allah Sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu Maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Tetapi perintahnya tetap pergaulilah keduanya dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, kata Allah ya. Maka kuberitakan kepadamu apa yang kamu kerjakan. Mas, masih banyak ya nasihat Luqman ini. Terus jadi catat ya, jadi catat ya darinya. Dari 12 sampai 19 masih ini bagus sekali kata-kata mubabikan oleh Allah dikatakan oleh Allah nasihat ya, Luqman kepada anaknya hus ya hus ya ini sampai 28 bacalah ya kemudian surah ke-46 surah 46 surah Al-Ahqaf e, ini mah doa syukur ya ini kan seringkali kita ini surah ke-46 doa supaya bisa syukur karena manusia ini tidak pandai bersyukur. Kita digugat ibu-ibumu, ibumu, ibumu, ibumu tua sudah besar begitu-begitu besar sama terhadap kamu. Kok kamu lupa? Jangan kayak seperti kundang kan itu. Dikutuk jadi batu. Ini ayat 46 ya, 46 ya. Surah ke-46, maaf. Surah 46, surah A, al, Surah Al Ahkaf ayat ke lima lima sudah ketemu ini senada sejalan dengan Surah An-Naml ayat 19 kalau Surah An-Naml itu Nabi Ibrahim eh, Nabi Sulaiman ya bukan Nabi Ibrahim Nabi Sulaiman saat berjalan kemudian semut semut itu bisa berbicara kemudian Nabi Sulaiman bisa mendengar itu bersyukur di situ nah ini ini sebetulnya doa untuk bisa bersyukur ada ya. Doanya dari Robi Ausi ini. Ini dulu lagi Ibu Hajar Ghasungkar seringkali disampaikan. Jadi surah Al-Aqaf. Surah 46 ayat 15. Dan surah an Naml ayat 19. teksnya hampir sama. Tapi ini lebih mengena untuk kita. Coba ya. Ayat 15 nya. Digugat kita. Orang tua, ibumu terutama telah mengandung susah payah. Kamu kok tidak berterima kasih kepada mereka. Nih. Aguz bil Allahi min al shaytan al rajim, wawasiin al insan bi waanilaih ihsana, hamlatu ammu kurha wawadugat, wawadugat kurha, whamluhu wfi saluhu tlahsun al syahr, hatta اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنة, khalat oh, nanti, mulai ni sini. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alaya wa'ala walidayah wa'an a'amal salih antardahu wa aslihli fi gheriyyati inni tubetu ilayka wa inni minal muslimin. Ya Rabbi, itu, i boleh ya. Rab, Rabb-nya kan pendek kalau untuk berdoa jadi panjang. Rabbi ya Tuhanku ya Rabb. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih fi zuriyyati Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini doa supaya bisa bersyukur karena manusia tidak pandai bersyukur, dituntun oleh Allah. Jadi di surah Al-A'raf 46 ini surah ke-46 ayat 15 ya, surah Al-A'raf dan surah An-Naml ayat 19. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun. Ia berdoa, Ya Rabbi, Ya Tuhanku, Ya Rabbi, tunjukilah aku. Untuk supaya bisa mensyukur nikmat engkau yang telah engkau berikan kepadaku Dan kepada ibu bapaku. Dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh, yang engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak Sesungguhnya aku bertobat kepada engkau ya Allah Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri Itu ya Doa supaya bisa bersyukur Sayang waktunya Dicatat ya Kemudian surah Al-Isra Surah 17 uh, Surah ke 17 ayat 24 Itu doa untuk ibu dan bapak Kemudian Al-Ahqab Surah 46, 17 dan 18 mendurhaki ibu dan bapak Itu belum ya Surah ke-17 Surah ke-17 ayat yang ke-24. Itu ya. Ayat ke-24. Nah ini. Eh 24 ya. Itu doanya ada Wakur Katakan, "Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira." So Sama seperti yang sebelumnya tadi ada tentang doa juga ya. Allahu. Itu ibu ya, menarik sekali Bapak. Apa yang kita pelajari insya Allah Jadi bukan Ari yang berceramah pagi ini Tapi kita semua Kerana belajar membaca Belajar kembali Jadi pelajaran tajwidnya Belajar untuk memahami Al-Quran Melalui indeks Quran nah, Ada saran ada kritik silakan ke 0812 8287881 Jangan sungkan ya Sampaikan saran dan kritiknya 08 828 0812 828 0812 828 Terima kasih Bila hitabik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Majlis Taklim Radio Kayumanis Bersama Radio Kayumanis Manis Mengajak para pendengar Untuk menyisihkan sebagian rizki Di jalan Allah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 Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke Kantor Ladibai Manis pada hari dan jam kerja, Jalan Pisangan Baru Timur nomor 14, Jakarta Timur. Telepon 85049028 dan 8507664 dengan Ibu Kaja Astuti.